Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Cei care nu sunteți în mașină la această oră sau pur și simplu nu sunteți în preajma unui aparat de radio, dar aveți acces la un calculator, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe andreasca.com. Pe invitatul meu de astăzi, mulți îl cunoașteți din ce scrie sau măcar ați auzit cum îi zice, pentru că îi zice cumva de alțiminte, minte. Despre cine este vorba, aflați imediat. Nu știu cum e asta cu influența și nu știu cum se poate, există vreo convertire de asta în a câți oameni ai, ce poți să faci de oameni aia, nu știu. Vorbeam cu cineva și spunea că influencerul principal în România, la sat, de exemplu, e preotul. În continuare, preotul e cul, cool, așa, știi, că, na, se îmbracă în negru, dar a simțit-o asta cu Pare negru misterios. de la început. Pare misterios, dar are barbă, adică e cool. Influencerii ce mănâncă? Ce se dă. <laughs> ce se, dă? Acum, ce se dă de? la evenimente. Depinde. Ne? Cristian și Monca, Aca Otravă este invitatul meu de astăzi. Otravă este un tânăr cunoscut datorită blogului său, denumit blogul Otravă unde scrie cu talent, umor și candoare despre viața cetății și despre noi, oamenii care o locuim. Bună, Cristian, și bine ai venit! Bună, Andreea, și bine te-am găsit! Ce frumoasă introducere! Oh, leu, am, am încercat să zic ceva, dar uite, tu cum ți-ai descrie blogul, de exemplu? Um, era o descrie de asta la Facebook, la un moment dat, când mi-am făcut pagina de Facebook în 2008-2009, nu știu, mm -hmm. și era un, loc, un blog pe care nu găsești nimic interesant. Asta pentru că interesant era pentru vremea aia, acum e cuvântul la mod de expert. Experiență. Înainte era interesant. Interesant era orice bolerie. Din lumea era interesant. Ce făd niște lucruri interesante. Facem niște lucruri interesante. De Acum experiență e. Mie mi se pare că interesant, zice atunci când nu vrei să zici că nu-ți place, da. știi? Cum a fost filmul? Interesant, uh, interesant. Da. E interesant, e că e de treabă. <laughs> cum da. e Ionut? Da. E un băiat de treabă. E de treabă, Ionut, da. Adică nu vrei să faci nimic cu el, dar e, adică e <laughs> de acolo. Treabă. Nu se știe niciodată. Și, că fata, nu să aia, și fata aia cum ți se pare? Bă, e simpatică. Da, simpatică este. Adică, adică, da, da. Da. adică mai bine spui că e inteligentă. Uh, să știi că trebuie să te descrii și pe tine. Urmează o rubrică oh. se numește Autobiografia în 20 de secunde. O să da, auzi un cronometru și când începe la să facă țac, țac, țac, țac, tu începi să spui despre tine cine e și ce vrei în 20 ce? de secunde, da? da? Fi atent. Autobiografia în 20 de secunde. Uh, Cristian Șimonca, 36 de ani, tânăr entuziast. Bucureștean, crescut pe la Constanța, a întors la București în 2000, pasionat de teatru, teatru, teatru, teatru, teatru, film, <laughs> muzică, teatru și, bineînțeles, film și muzică, sport. Băiat, normal, din popor, după Uite, posibilități, i scăpat S-a sunat, a, Hai că s-a sunat. Iată, ce mi hai plăcea să sună da, Doamne, da, Dumnezeule da, da. mare. Vreau să știi. M-a întrebat cineva dacă mi-a plăcut școala la evenimentul tău. Da, și cu... ce l-ai spus? Nu. Nu, să zic asta. Hai să începem prin ale povestii ascultătorilor noștri. Cum ai ajuns să scrii un blog, să ai un blog ca profesie de bază, ca să zic așa? Chiar vorbeam cu cineva și întrebam un nomenclator de meseli, că se numește treaba asta da. și acum ai văzut că se numește influent. Adică bine, tu știi foarte bine că ești la... în toate... <laughs> Ești și în capitolul influencer, și uh, vedetă, uh, și content creator, și, nu? Adică, bune, să mult Ce, ce, multe, vreau? Multe. ce da, vrei tu? Da. ce vrei eu să... Absu ce să-ți Ce vreiți, da, ce da, absolut de exact, toate. Da. Un fel de 3 nu ca șamponul suntem, da? Uh -huh. uh, da, nu știu, nu, a fost o glumă când am... am... Mi-a zis un profesor de la, la Facultatea de Jurnalism în 2001, mi-a zis că el citea niște chestii așa, știi? Și nu știam ce sunt, că nu, era, nu părea ni ziare, nu părea nimic uh -huh. și era a zis blog. Adică blog ce înseamnă? Adică le pe unele din străinătate. Da, de afară, din America, da. Zic, cum adică? Adică scrie unul ceva și noi ne uităm. Și mi se părea așa o chestie sefeșnică. Scrie Vasile și... De ce mă interesant? De ce mă interesa? Și scrie Vasile despre nu știu ce Ceea ce Da. Nu era... Adică, eu credeam în chestia asta, că nu e interesant Între timp a devenit interesant Da, știi cum e, se mai întâmplă, se mai schimbă lucrurile Și ai început să-ți construiești blogul În timp ce totuși aveai un job stabil, nu? Adică da, aveam un job ceva, stabil ar Că altfel n avei din ce să Adică, chiar dacă e o meserie din ce Care toată lumea crede că se câștigă Ex-au de bani uh, Na, aveam o meserie Na, aveam o meserie am adică da, terminat, da, terminat o facultate că m-a întrebat, a fost o discuție simplă cu, cu tata la, la momentul ăla când trebuia să aleg și nu, oricum nu știam să fac absolut nimic și atunci aveam de ales între jurnalism și teatru și tata... Fiind uh, fost actor la uh, teatru de comedie în perioada aia, uh, mi-a zis că încă un muritor de foame ar fi... Pre mult în casa voastră. Da, nu eram și uh -huh. si trei, asta, <laughs> asta era, era, era cumva nasol și atunci am dat la jurnalism, pentru că... Părea că ar fi era, mai bănoasă treaba asta. Părea că ar fi mai bănoasă uh -huh. și, uh, na, cumva era și o magie de asta. Eu aveam, am fost, am fost 40... În grupa mea și 39, eram 38 de shop de fete și doi băieți. Și 38 de fete voiau să fie Andreești. Oh, <laughs> și acum no. nu, nu că e, așa, chiar așa era gen anul 2001, în care era toată lumea, din 33 din 40, eu și cu un băiat nu, eram, nu voiam, că nu aveam cum. Și, acum se mai schimb, și, se întâmplă și operații. Și, și, și ei cine vreau să fie? Uh, cine colegul al meu? <laughs> nu, nu știu Nu știu cine vrea să fie, dar. 38 de fete au, au vrut. În două, asta vreau să da, adică pot să zic că, că în 2001, în, când eram la facultate, 38 de fete din grupa mea de 40 au vrut să fie îndrăznească. Și ce mai faci? De... <laughs> mai știi ceva despre ele? Uh, mai știu uh, câte ceva, da. Mm. Prea puține. Nu e o tipă care lucrează prin pro. Mm. O... Deci până la urmă au, au intrat cum da, în jurnalism da, foarte, adică puțin, foarte puțin, foarte uh -huh. Știi că era probabil că, adică tu știi mai bine chestia asta Că erau niște perioade în care erau niște facultăți astea La mare modă și jurnalism a fost una dintre ele Și faptul că, na, era magia televizorului Pe care au trăit-o foarte uh -huh. mult Și știi foarte bine chestia asta că, na. Era ceva nou și era, da, cred că da. era o profesie cumva Era și oricum, frumos de făcut în România da, și bonesc multe, mult. Adică eu știu atâtea fete care au vrut să fie Andreesca. Deci, practic, dacă eram în mai multe grupuri, știam, știam mai multe fete acum. Da, eu nu aveam cum fizică. adică <laughs> eu am încercat, dar. Și că acum mai există și, și operații și de. spune, spune Domnul Lascăr, știe mai. Da, da, da. Și spunem la un moment dat, e gândit că, bun, gata. Aș putea să trăiesc doar din blogging și ai renunțat la... N-am, n, -am, n -am. A fost un concurs de împrejurări. Ce frumos sună asta. O soi de meandele concretului. Concurs de împrejurări. Noi uh -huh, să nu știm... Uh -huh. Ți imaginez cum a fost concursul. Uh, nu, am încercat la un moment dat să merg pe drumul ăsta. Și am zis că dacă mă strânge cu ușa și, într-adevăr, o să fie ceva rău, o să încerc să, să fac altceva. Da, C uh -huh. Nu știu să fac nimic în mare, dar Și putea să mă acomodez cu orice. Dar cum se trăiește din blogging? Adică pentru cineva care nu n are habar de asta și care se... Că bănuiesc că foarte mulți spun pune această întrebare. Cum trăiești, domnule din blogging? Da, cum trăiești? Cred că, adică, nu, nu știu, e, adică, e foarte important să te ții de treaba asta și să faci o chestie, adică, na, să fii constant, să... Pare așa, o chestie destul de simplă, dar da, nu e ca și cum ai deci, avea. Tu scrii, scrii în fiecare zi, da? Scriu în fiecare zi despre nu diverse scriu lucruri care zi. îți plac. Da, da, încerc să scriu cât mai mult despre lucrurile care îmi plac și încerc să fac, să, adică să da, încerc să scriu despre teatru, despre film, despre locurile prin care merg, despre tot felul de lucruri. Am văzut că ai o rubrică pur și simplu Bucureștiul meu. De ce ai ales așa să fie și una doar despre București? Eu sunt, chiar dacă sunt nu, mi-au luat mult uh, hate pe treaba asta, sunt un iubitor uh, extraordinar de mare al, al orașului ăsta. Și am niște zone care îmi plac extraordinar de tare și îmi place orașul ăsta cum e el. Adică, da, normal, sunt multe lucruri care nu-mi plac, dar sunt și multe lucruri care îmi plac. Și am, uh, pentru mine, relaxarea maximă este să, să merg uh, cu trotineta prin zona Icoanei sau prin uh, zona care mi-amintește cumva de uh, copilărie, și de exemplu, în momentul în care Trebuie să faci, nu știu Să-i spunem, nu știu, o reclamă Pentru ceva, dar La momentul în care ai un client Cum îți construiești mesajul Astfel încât să nu fie, nu știu, intruziv Sau cumva într-un fel în care Să-l deranjeze pe cel care în mod normal citește Despre lucruri care nu sunt neapărat o trimitere Către ceva anume Asta e cam cea mai grea încercare De asta de a, de a integra Cât poți de, de bine Acum depinde de sunt chestii pe care le, le, na, le faci destul de natural, sunt chestii care sunt un pic mai greu de introdus. Dar am încercat de fiecare dată să o țin pe o linie să nu fie atât de evident. Să nu deranjeze să cititorul. Uh -huh. cititorul. Adică Dar clienții încerc. sunt înțelegători, adică în momentul oh, în care vine, nu știu, un brand, da, și tu încerci să-i spui, Doamne, nu pot chiar să stau cu sticla la mână, că nu e ok. Eu în mod normal e... aș ține-o pe masă. Sau așa, cum faci, cum negociezi? Oh, asta e cea mai grea. E o chestie din care nu prea... Adică sunt foarte puțin care încep să învețe niște lucruri. Și la modul că mie mi se pare că tot ce înseamnă e foarte agresiv, așa și sticla în față, e cumva, nu știu, în 2019, cred că e... Adică cred că să faci un mare de serviciu. Așa cred, așa o văd eu. Și cred că toate campaniile care sunt mișto sunt făcute doar pe niște chestii în care sugerează că e ceva, reclamă la apa, nu știu care. Adică nu trebuie să te duci chiar în, să arătăm sticle să ne turnăm în cap sticle de șampanie ca să dai seama că la, e reclama la moaie sau nu știu ce. Cum se întâmplă în mod normal? Un client vine către tine, te caută pentru și îți face o anumită propunere sau cum, cum funcționează exact să înțeleagă cei care ne ascultă? Cum... În mod normal, dacă e un client de afară, Vine printr-o agenție, agenția îi propune, propune niște oameni în, în campania respectivă, se uh, discută cu clientul să vadă dacă e de acord și după care vine un brief către mine și vine prima întrebare dacă ești de acord, dacă vrei să te, să te bagi în chestia asta sau nu și de aici încep tot felul de discuții și de implementarea lucrului respectiv cât mai... Uh, Natural. Natural, da. Și tu Acum ai pe cineva natural. care te reprezintă sau uh, oamenii nu. vorbesc direct cu tine, adică cei de la agenție te contactează direct pe tine? Uh, și... Există, în momentul de față, și știi bine treaba asta, că sunt niște, niște, niște oameni care fac treaba asta și sunt vreo două, două trei agenții mai măricele mai, care uh -huh. fac asta. Și cred că într-o într țară civilizată și într-o chestiune asta normală și într-o societate normală ar trebui să te reprezinte cineva pentru că nu știi tu cum să. adică nu ai tu skillurile respective a negocia sau a vorbi cu cineva, cu clientul sau așa mai departe, știi? Dar, din păcate, pentru că, na, suntem na, nu... La început, Suntem cumva. la început cu toate uh -huh. și învățăm... Bine, din Noi mers? le știm pe toate, oricum, că noi suntem români, <laughs> adică e cumva normal să le știi pe toate, din născare. Uh, și, da, le învăț din mers și în afară de, uh, de partea asta contabilă sau de care se ocupă contabila firmei uh, în rest, toate întâlnirile și toate astea... Le, le faci tu? Da, persoană. <laughs> Dar spune-mi... la domiciliu, orice. Reușești să ai un, nu știu, un câștig constant sau trebuie să mai, sau mai faci alte lucruri în afară de uh, blogging ca să poți să ai un venit, nu știu, constant, lunar, într-un fel? Da, treaba asta e și o extensie. Adică cer să fac și niște chestii în offline, niște evenimente, lucruri care nu sunt neapărat nu țin neapărat de bloc și de asta și pe cu din care reușești să mai câștigi niște bani să pentru că n-ai există luni și luni, adică nu da, e nu e ca siguranță. și cum ai avea un salariu lunalor da, ce se întâmplă, da. asta mă gândesc. Și întotdeauna luna decembrie va fi o lună plină de cadouașe, cadouțe, cadou și martie. Și în martie și februarie de ziua îndrăgostiților și Da, există bă... și ianuarie. Da, asta e. Asta, asta problema. e problema. Și cel mai nasol e că, <laughs> din păcate, uite, ziua mea de laștere în ianuarie, de exemplu. Hai ai să face un eveniment din asta. Te-ai gândit? Da. da, nu, nu m-am gândit. E, hai să facem un nu eveniment din asta Nu poți să vorbești cu nimeni și... în ianuarie. Mai cum. <laughs> nu, pe oricine sun e... Ca Not la, te ca vei, la, la grasul, ca la grasul da, azi, azi nu, azi nu, nu te rog eu, luna nu. asta nu Da, da. că nu știu, te probabil că voi sunteți niște oameni fericiți da. Cei născuți, cu toate Vara. că melodia spune cei născuți din ianuarie nu? <laughs> da. Ai făcut și, nu știu, greșeli memorabile în jobul ul ăsta pe care îl faci? Fac greșeli zilnic <laughs> Și? Cum le repari? Na, sunt mai mici sau mai așa? mari uh, Omul e supus și sub, Suspus greșelii Cred că n-ai cum să nu faci N-ai cum, cum să nu le O mai dai în Na, se mai întâmplă N-ai cum să nu dai în bară Indiferent ce ar fi dar a fost ceva care ți s-a părut, Wow. Așa. Deci am făcut o lată și nu mai am cum să o dreg să nu, nu știu dar, ceva așa. Nu, dar eu sunt un om care nu are, adică nu sunt foarte, foarte critic cu mine și nu, nu sunt, n-am niciodată, nu am o chestie de asta, să zic sunt 100% mulțumit de asta. Ah, eu sunt tot timpul nemulțumit. Adică, mă rog, crezi că puteai să faci mulțumit, și mai bine de sunt, atât? Sunt foarte, foarte sever cu mine. Adică mm -hmm. cu cu foarte tolerant cu ceilalți din jur și A, cu mine... da? Cu ceilalți da. -s -s tolerant? Da. Credeam că ești da. cu toată lumea așa no, dacă no, ești no, cu tine Nu, nu, nu, nu, nu, cu mine sunt cel mai... Ce crezi că trebuie să faci ca un cititor să aibă încredere în tine? Păi, cred cumva că despre... Că toată lumea discută despre asta Se numește autenticitate mm -hmm. Și... Uh, nu știu cum e, o ai sau nu ai? Sau în fine, cred că ți mai și... Cultivi cultiv în timp, uh -huh. dar cred că cumva vine pe un fond de ăsta pe care îl ai sau nu îl ai. Și atâta vreme cât uh, am avut cumva relaxarea de a nu mă strânge cineva cu ușa și atunci să fiu nevoit să zic să faci compromisuri. Dacă nu faci compromisul la da. suprem sau în uh -huh. ce să ai o problemă cu asta, dar rest compromisuri mai faci. <laughs> Deci mă gândeam, de exemplu, tu calculezi cam ce procent din postările tale sau din articolele pe care le scrii vrei să fie reclame la anumite lucruri și cât nu? Adică ești atent la asta? Sunt, sunt atent la, la a, de exemplu, a nu a, a scrie și articole care nu sunt, nu sunt advertoriale. Adică nu, nu sunt mare fan. Nu știu, ai scris trei articole, toate să fie trei advertoriale. Uh -huh. Și atunci, fiind. Da, cum, cum e, fiind pasionat de teatru și de film, și de asta găsești întotdeauna să scrii despre ceva. Uh -huh. Dar nu sunt un mare fan al. Adică. și, și le, na Încerc să le fac cât mai. să nu să vrei să, citești, să facă răcere să-l citești, Să modul în care să l da. citești, da. Da, da, să nu ți să sune nu ca chiar o reclamă hei, la locul Înainte E un produs obișnuit de când folosești, nu știu ce. A existat vreodată când ai făcut, nu știu, ai recomandat un loc în care nu credeai sau care nu ți-a plăcut? Ție? Au existat, uh, existat uh, locuri care între timp s-au schimbat uh, din diverse motive. Uh, și până au ajuns oamenii acolo, acolo nu mai erau și, cum da, le descriseți Și mai tu. sunt, uh, da, mai sunt uh, nu știu, ai scris despre ce deserturi bune găsești la locul nu știu care și după aceea se merge un peste șase luni și peste șase luni <laughs> ăla n am mai găsit nimic și <laughs> da. atunci toată... Carnea a mine fugit <laughs> de Da, nu se întâmplă asta și cu fotografiile? Dacă faci, nu știu, mă gândesc... O, am văzut că ai fotografii foarte, foarte frumoase. Și mă gândesc că, nu știu, toate lucrurile Ei, luate dintr-un da, unghi s-au pus cu un filtru arată superb. Și au existat oameni care după aia s-au dus și au zis mă, dar nu era în realitate așa frumos? Cei adică mai bun, cât e importante sunt că... fotografiile? Cei mai buni, prietenei mei, mă pun să trimit poze din locurile în care sunt fără... Poze normale, fără filtru, fără absolut nimic, pentru că nu sunt... La mine și București arată frumos, adică e... Găsești un unghi. zicea, zicea Mitulescu asta, că e... mi se pare că e un București de ăsta și un cont așa extrem de optimist, lucru care nu există neapărat în realitate, dar da, și la mine, la mine București arată frumos dacă te uiți așa. Adică încerc să nu fac poze când e... Cenușiu, când când sunt în renovare, când, când mai renovare, cade o când mai cad o când mai cad cu macara, când mai cade da, da, de ceva, adică da. Da. na, încerc să că oricum îl vezi pe tu, la ca la filmele pândești, românești. Da, da, se pare că da, îl pândești pânditor, și cum, da. cum l-ai prins că e bine, l-ai pozat. Da, păi uh -huh. sunt momentele. La... Mine trebuie să fi pe fază să nu să nadormi. <laughs> Crezi că sunt în momentul ăsta, nu știu, prea multe bloguri pe piață, prea mulți influenceri, cum simți? Nu, cred că fiecare și are loc sub paleta asta, sub soarele ăsta... Sub ecran. Sub ecran și cred că mai devreme sau mai târziu n fiind ca, o, ca, ca o, o chestie nouă și cumva interesantă, că na, uite, vorbeam la început de jurnaliști despre nebunia asta și despre câte Andreea au vrut să fie și uite câte Andreea sunt. Așa cred că ești cu influencerii. Dacă mai apar, mai dispar. Sunt unii care o să rămână, sunt unii care o să vină și o să vadă cu mie și o să se ducă uh -huh. pe unde au venit. Adică nu cred că... Cred că e loc pentru toată lumea și cred că dacă faci o chestie bună sau în fine, Crezi cât că... mai aproape de, de, de ideea asta de a face un lucru bun, cred că vei rămâne. Și acolo. ți se pare că e într-un fel ca atunci când vorbim de televizor, nu știu, ai telecomanda și fiecare alege so canalul pe care și-l dorește? Adică... Sunt so În momentul în care ai telecomanda acolo și nu poți să te superi pe nimic din ce... Sau în fine, pentru mine, din punctul meu de vedere, cred că uh, discuția asta cu uh, cei la televizor sau nu știu ce, până la urmă, ori, e o chestie. nu cred că cultura vine din privit nu, la televizor. Cum nu cred că se face cultură pe Instagram sau pe Facebook sau pe nu știu unde. Pe de altă parte sunt, e adevărat, foarte mulți, nu știu, tineri care spun niște lucruri nu neapărat foarte interesante, nu știu ce, orice, și au foarte, foarte mulți urmăritori. De ce crezi? Adică ce, ce se întâmplă? pur și, și simplu o curiozitate sau, și sau ce? Și că dacă era pe vremea noastră, nu era la fel? Dacă ba da, am fi da. avut. Sunt convinsă, dar mă gândesc de ce oare? Adică crezi că... Păi ce... întotdeauna, nu știu, dacă mama spunea nu te juca cu chibritul, cu focul, că nu știu ce, eu m-aș fi dus la chibrit. Primul lucru pe care îl făceam. Așa și cu chestia asta. Probabil că... No, noi, nu știu, ascultam, eu ascultam Beauty Mafia și mă credeam gangster Și eram un copil... Ce chiar erai! Da, da, eram... Așa, așa cred că e și acum, cumva Bine, acum accesul, cred că la, la tot ce înseamnă informație Este foarte... adică ești năvălit din toate părțile Și e foarte ușor accesul, nu? Și este foarte ușor și cred că e paradoxal Chiar dacă este multă informație Informația aia care ar fi trebuit să ajungă la tine Ajunge foarte greu sau în fine, cred că e un moment în care trebuie să cerni foarte bine și să te uiți fix unde ar trebui să te uiți, cu toate că ești bombardat și din stânga și din dreapta de informație. Dar tu când vezi, de exemplu, ce se întâmplă în jurul tău cu toată această nouă generație, să zic, nu, de oameni care apar pe internet în diverse forme, pe diverse canale, ți se pare că trebuie să te adaptezi cumva sau ți se pare că tu trebuie să rămâi acolo în linia ta și că oamenii cumva se vor alege? Cred Cititori. că, acum depinde nu știu, Vorbeam cu cineva de conturi de Instagram Și îmi spunea cineva că uh, Au făcut uh, nu știu, Era un club de destul de mare, dar nu uh -huh. mai știu Cred că Real Madrid, care e făcuse TikTok știi? Uh -huh. Și mă întreba Și deci spunea dacă e, e util Și am zis, bă da, cumva trebuie să te duci să începi Să vorbești și pe alt limbaj Pentru omul care, adică pentru pușteia Care chiar așa, adică, cumva trebuie să ajungi la ei Și cred că nu cred că e nimic rău în, în a face treaba asta. Încerca să vorbești, te. nu știu dacă ai Pe un toate mesaj limbile de către toți. Uh -huh. Da, pe toate limbile către toți. Cu toate că acum, na, până la urmă, oamenii nu o să te asculte un copil de 16-17 ani, nu o să uite la. Adică mine tu, crezi, să... tu crezi că și dacă ai fi, de exemplu, acum pe TikTok, nu ai fi interesant pentru unii de 12 ani. Eu așa cred. Uh -huh. Și cred că, în general, până la urmă, oamenii întotdeauna e atracția asta. Adică da, nu știu, de la Adam și până la, adică curiozitatea nea și accesul ăsta și limitarea la niște chestii, cumva te fac mai curios și mai doritor de informație de asta. Și atunci când o ai la un click, distanță... Da, eu mă gândeam însă și la altceva, la faptul că dacă simți că trebuie să te adaptezi neapărat pentru că altfel vei dispărea, Nu, nu, știi? Nu, nu, nu cred asta, nu, nu, nu, nu, cred că, cred că trebuie să o faci într-un, adică asta ar fi că mai au discuția asta de de ce nu-ți faci vlog. Și am că mi se pare cumva penibil să mă apuc dintr-o dată nefăcând asta niciodată sau așa, să iau pur și simplu o cameră și să mă filmez, să fac exact ce fac copiii de 12-13 ani. Hei, nu știu ce, să ai să ne jucăm FIFA sau nu știu ce. Nu, e penibil. Adică nu aș putea să o fac. Da, dacă asta înseamnă inadaptarea la asta, da, nu o să fac treaba asta. Dar acum depinde cât de doritor de adaptare sau nedoritor de adaptare ești. Păi, uite, vorbind despre schimbare și de adaptare, hai să ascultăm o melodie pe care mi-ai recomandat-o uh -huh. de liric. Am visat că schimbăm lumea. Da. La radio cu Andrea Esca, la Europa FM. Cristian și Monca, sau o travă, pentru cei care îl știți mai bine, sub acest nume este invitatul meu la radio, tu pe cine urmărești în social media? urmăresc foarte mulți oameni. Hmm, știu, cred că sunt în. pe Instagram absolut toată lumea mai vizibilă sau mai puțin vizibil <gură> din România. Nu știu să zic. De la. și din străinătate, adică ce te interesează, cam care, ce tip de conturi sau nu știu, ce îți ce place să urmărești. Eu sunt interesat pe, pe partea asta de. adică ce îmi place mie cel mai mult. Îmi plac, adică tot ce înseamnă film. Sport Sunt foarte pasionat de sport în orice... în orice, oricare e el. Și urmăresc conturi... Ale sportivilor? Da, da, uh -huh. da, da, uh -huh. da. Îmi plac mult de tot. De la Jordan, la David Beckham, la... La Simona Halep. tine entuziasm da, Simona Halep, da. Absolut, toată lumea. A fost o dată când ai primit un follow de la cineva și te-ai simțit mega fericit? Uh, pf, nu neapărat, dar da, mi ar plăcea să primesc de la... <laughs> mă, sunt Beca, sunt. Ate, ai plăcea, dar n-a da, fost vreodată, da. nu stiu când ai văzut. Da, uite, am primit nu. follow de la nu stiu cine și am fost super fericit. n am de la cine ai băzat? Nu stiu, zic și eu. Adică de la tine, Abona. de la. Ah, <laughs> de, nu știu, de la ce eu De la altul, de la altul. <laughs> de la una despre una despre alta De la mi și de la ăștia n-am primit. Adică, dacă știi, ah, sau. Să, să, să, da. sum, să le zic. Da. Sirina ăștia, noi, nu stiu. Sirina, deși tu. Noi, mai tu acolo. Poison. Da. Văd că n-am înțeles ca se cheamă Poison. Da, Asta o, e, să, o să vorbesc cu ea mai Te serios. De tot. Nu că am luat o <laughs> Da. spunem, răspuns comentariilor atunci când îți scriu oamenii la, nu știu, chiar și pe Instagram sau la da, blog da, sau Da, încerc așa. să răspund. Încerc să răspund la toți oamenii uh -huh. care îmi scriu. Uh, Poți? Adică ai... Da, da. Da și, na, până la urmă, ori, dacă cineva și-a din... Timp. Timpul e prețios, că la toți, toți avem timpul la noi toți timpul este extrem de prețios, uh, da, că să răspund că mi se pare că e o chestie de bun simț. A cum depinde. Unde e cel mai prezent din toate canalele de social media? În momentul de față pe Instagram. Dar uh, sunt prezent și în Facebook, sunt și Ci am, se pare că s-a mai dus așa vremea Facebookului? Uh, da, mi se pare că e, da, se mai sunt mulți care sau? sunt foarte tineri uh -huh. care nici nu dar mai fac ceva pe acolo Adică pur și simplu Mi se pare cumva Acum că uite Acum vreo săptămână Sau ceva Făceam un interviu cu Andreea Vasile Și zicea că mai că să e foarte activă Și asta mi se pare Știi gen părinții Sau da, ceva Da, da, cred că s-a E eu altă asta vârstă pentru... pentru Facebook Da, acum, s-au așa? mai dus un pic Mai Și oameni Adică oameni care Au copii la Nu știu cât mm -hmm. 20 de ani Sau 30 de ani Sau ceva Și descoperă Dau Știu pe cineva care postați o poză cu niște prieteni în ale ei și maica s-a care își Facebook-ul de foarte curând, a scris un comentariu de aia și a spus, mamă, oricum tu ești cea mai drăguță dintre ele, restul sunt cam... Și a apărut toată lumea, na, și după aceea după maică s-a, băi, a trebuit să scoți aia. Dar ce? Am zis, ce am zis până la urmă? Am zis tu ești cea mai drăguță. Da, da, na, nu e ok, că mai apar la niște oameni și, na. Așa că, na, și cum e asta? Trebuie un ghid desă de utilizare al Facebook-ului pentru oameni mai trecuți de oameni de o vârstă. spune tu ai un plan de backup sau te gândești că asta e un job care va avea o mare... Nu, adică nu, va, va continua mult de acum înainte în... General, plan, eu am avut planul meu în viață este să n-am niciun plan, dar na, există niște... Fiind un om foarte bine cu picioarele pe, pe pământ, pământ, sunt... Adică, na, sunt panicat de tot felul de chestii de-astea care se, se pot întâmpla și atunci... Adică a... ce te neliniștește a, Nu, nu am niciun fel de neliniște. nu absolut niciun fel de neliniște. Dar zic așa că probabil te... că sunt niște, pe... da? sunt niște chestii care bazi, adică vin, se mai duc, se mai... Uh -huh. Și întotdeauna găsești un... Găsești Plan B. Plan, na, un aici plan Și ai mai sau... Am mai multe chestii, da. Am mai multe chestii Sunt secrete care sau... Nu neapărat secrete, dar se învârt în jurul ăsta. Pasiunor mele. Adică, ce ai vrea să faci dacă nu mai faci asta? Nu știu. La ce te-ai gândit? Nu știu. Mi-ar plăcea să, nu știu, să lucrez pentru un. poate pentru un teatru, să am uh -huh. un, un. business separat de toată treaba asta în offline. Hai că mai multe gânduri de astea nevinovate. Dar crezi că pe mama ta o ne ca că ai o profesie oh. ca asta? Da, sunt sigur de asta. Serios? Da. Da. De ce? Păi nu știu, cred că nici nu, nu înțelege foarte bine ce e, despre ce e vorba în toată. Discuția asta doar se bucură. Și adică, e... ești fericit de bine. Nu poți să-i să explic. Da, că... pare chestiune serioasă, nu? Adică. Nu știu, haideți să vedem. Hai. Ia să vezi ce a zis. Să vezi dacă a înțeles nu, sau nu. Da, înțeles. Da, în că ne povestește despre tine întâi. E un copil absolut adorabil și ca aspect n-a leiit cu orice suedez. Eu, fiind director de hotel, majoritatea suedezilor nu-l deosebeau. Erau blond cu prete lungi, tate, să o fiind actor. El a purtat părul lung până la casa a patra. Cu în care coptează și pe el în ceva film. Și ca și copil, eu l-am procreat foarte târziu cu bărbatul meu dintr-un mare amor bengalesc, cum îmi plăceam mie să zic. La 38 Ai, de ani l-am avut, și vreau să vă spun că îi mulțumesc în fiecare moment bunului Dumnezeu, că mi luat așa un copil. Este un copil mămos și un copil cu mare respect pentru tot ce înseamnă vietate, era impresionat ca și copil Puțin de mic, morți. de care creșteau minuscule printre dalele mele de la hotel, odată a venit cu calul, era în hegelia la mamaria, era echitate. Aha. Și doamne, a venit cu calul el pe un ponei și cu tatăsul pe cal mare și au intrat, eu adică la pasier, birou, și -au intrat în birou cu calul oh, no. Cum îi ziceați când era mic? pupuşor pupușor Pupușor? Pupușor, Pupucu, pupușor Cum vi se pare că acum îi se spune o travă? Doamne, când erai student la Media Pro, spus, măi, Cristi, tu trebuie, tu ai vocație să... și de viitor este uh, relația ta de așa socializare, cum ar fi să-ți deschizi un creu. blog. A, și eu, da, vedeam timpul auzeam <laughs> tot să călmi și tot <laughs> și mă gândeam, în ideea mea, măi, asta ce Dumnezeu face, ali vreo desă cu videoclipuri. Și iată ce <laughs> aveam Așa niște scenarii din asta de mamă care era îngrijorată, înțelegeți? Aveți un mesaj pentru el, pentru că o să Doamna vă asculte maesca. la radio? Eu aveam așa, când îi spun, de te iubesc mamă și respir cu tine din vârful unghii și până în vârful de fir de păr. Și eu asta totdeauna îi spun, vezi mamă, te rog din tot sufletul meu, niciodată mamica să nu-mi faci ceva care să-mi pună pe pigudiuri neuronii să mă facă să mă o pătrânece <laughs> tristă și să nu... Te roagă mama no, frumă, și totdeauna mă prosti. diniștește și eu acum când a crescut și când e și el căsătorit, oh, nimeni spune oh, oh, spun oh, decât oh. atâta te iubește mama și tu cum. Dar chiar te iubește, Hai, uite. Zic, da. uite. E foarte șoc simpatică și mama ta. Da, cu calul, asta nu mai, mai țin aminte. Auzi, am cu dacă calul. tot am ajuns la tine mic, spune care e prima amintire pe care o ai cu tine mic? Uh, prima amintire? Hmm. Am... Am... Uh, am imaginea cu, cu, de pe plajă, ceva vara, aveam un crocodil de la gonflabil verde mare uh -huh. și îl tăream până la cameră. Și mi-aduc aminte că era... mi că mergeam cu... Veneam de la plajă cu tata Și tata se întâlnea totdeauna cu cineva Și tot timpul vorbea super mult Și la un moment dat mă tictiseam și, și trăgeam Crocodilu? de crocodilul ăla Și mă duceam în cameră Și rugam camerista să-mi deschidă ușa Nu știu cum rugam, Habar n-am băteam mâna, aia Făceam ceva aia Deschidea ușa și mă puneam în pat Și adormeam Mă curcam, că nu mai suportam Acum... Înțeleg, cum se întâlneai cu cineva da. și vorbea, da. Da, cum chiar așa înțeleg. o să faci și tu. Da, o da, da. O să trăiești da, un chiar... copil după tine Sunt cu Sunt discuții lele. dar ce poți să vorbești cu, da, cu un om 4-5 da, da, ce, ce, da. ce ai de vorbit, da? Multe lucruri ai dar de Dar cu minte? Ți-amintești că erai copil cu minte? Da, da. da nu făceai prostie așa? Adică așa cred, nu știu. Unde te-ai născut? În ce cartier? Am născut la spitalul Colentina. Așa. Central cumva. Central, da. Da. Și unde Stăteam unde stăm De am și acum Apartamentul în, pe Magheru, Fix vis-a-vis orizont. garele Și cum îți amintești și... că era cartierul cu erai dumic? mic? Băi, nu știu Eram fascinat de drumul cu Drumul cu Iarna, cu Sania Din De pe Bolcescu De la noi, de, din de la bloc Până la grădina Icoane, mi se părea o viață De mers, acum Ajungi jumătate de minut, uh -huh. da. Și mi-aduc aminte, pur și simplu, parcul icoane cu zăpadă, multă zăpadă, nu știu, acum... Și că nu ți era închide... niciodată fric. Da, da. Da, și că mă jucam și că nu s-a închidat niciodată școala, indiferent, acum fi da, închide da, da, școala da, și când da, da. se anunță că ninge, da, da, da, da. Atunci, atunci nu că aduc aminte. N-am -am avut momente în care să... Să zic dom'le, s-a închis școală sau ce văd din ăsta. Și aveai gașca acolo la tine, la bărere? Uh, da. Erați da, mulți copii, așa? Vă jucați? Da, azi, după, -a după aia voi... am plecat, m-am mutat la Constanța pentru o dar cât perioadă. Dar aveai când te-ai mutat? Uh, mic? Mic, da, da. Deci, practic, acolo ai zice că, nu știu... Da, pentru se... mine, Constanța e a, copilărie, adolescență, e da? legat de Constanța, a, care e un oraș foarte mișto, dar, din păcate, Ați mers, yeah. iertă, ați mers acolo pentru că lucram amata acolo și v-ați da, mutat? Da, da, mai că mai lucra acolo, nu, dacă nu s-a mutat niciodată, dacă mă făcea naveta București, Constanța. Uh -huh. Bine, mergea și trenul. Era... Mergea și trenul Nu mergeam mașina <laughs> mergea nu mai merge, câteodată <laughs> și tu la Constanța, da. Uh, da, și el când uh, avea spectacole vineri sâmbătă, joi vineri sâmbătă, duminică, uh -huh. și era o, o chestie de asta, așa. Vacanțele, de toate vacanțele le-am făcut aici. Iarnă, Paște, nebunii Tot felul de ce sărbători Astea legale mai erau Și rest, mare Dar la Constanța stăteați la bloc? Da, Mai mai continuare stă la bloc la ce în ați 4 din 4 ah, Deci n-aveai lift? Luxos, nu no. no. ah. no. Mă gândeam dacă mergei cu lift așa și cu ușile deschise Sau ce tip de copil erai? Nu, no, nu no. no. Da, am văzut Liv la 18 ani. De fapt, mult... când m-am văzut la Liv. Când te cu bucuriești de avea despre lift. Da. nu? Constanța e. Vine, Constanța e foarte. multe. multe orașe, multe clădiri foarte, foarte înalte, au și patru etaje, adică. vecinii cum vă înțelegeați? Erai bine? Erai... A, nu nu ți-a duși aminte așa asta. să fie da. vorbă niște vrunii antipatici, simpatici. A, n -n... Da, nu știu, nu, nu n-am. Da, spunem, te rog, ai o... nu știu, îți vine în minte o. Scena preferată cu ai tăi acasă? Toate momentele legate de Crăciun uh, Și de Brad Și de făcut uh, Pregătit Crăciunul ca ăla care era în jurul Bradului Noara de și toate filmele americane a, aveai trânulis da. din filme americane? Atât, atât aveam. Aveți spirit la șop la Constanța? Zi, de Nu aveam. Nu, nu, nu, nu, nu, mm -mm. nu, nu. Păi, probabil că Taia mai mergea pe, pe afară, prin turnee sau pe. și probabil că i s mai lipea de mână câte o jucărioare sau cu dar tău era actor la comedie. Teatru da, de comedie, da. Și mama ta ce făcea? Mai că mi-a lucrat în uh, turism, uh, a avut niște hoteluri până uh, perioada, cred că până în 90 și ceva, 7-8. Și am crescut, adică... De gen... adică da, era. Da, uh -huh. da, da. Și bunici? Aveai bunici? Bunici am prins doar din partea lui Maică mea pe o singură bunică la țară, undeva, unde, undeva pe, lângă, pe lângă Slobozia, dar nu am prea multe amintiri, pentru că... Pe partea rurală sunt mai. Uh, prea. ești un bai de beton? Da, de asfalt? da, da, da, uh -huh. da. No, deci da. nu, -ai, nu uh... am. Uh... Nu, și nu... în continuare, nu am asta cu să mergem undeva la La țară, țară două zile. Dar unde 10. mergeai tu în vacanță? Acasă, la Constanța. A, tu erai da. în vacanță de plage, acasă? La cu mare, la, da. Uh -huh. Și la munte nu mergeați? Mai, mai puțin la munte. Nu, nu prea mergeam la munte. Eu mergeam la Sinaia. Pe la... mie mi se pare că, din potrivă, Constanțenii nu se duc la plajă, știi? A, Iuburăsc, nu, păi adică plajă, nu se duc... plajă, crește. plajă în sine? De exemplu, maica mea eu nu am amintire legată de maica mea la plajă. Exact, asta zic. Adică taică-mea care era din Oradea și care era pasionat de not și fusese campion la not și eu nu știu ce. Într-adevăr, era, stătea pe plajă non-stop. Dar maica mea care e din Constanța, gen, nu... Pur și simplu, eu n-am văzut la. toată copilăria mea la plajă. Da. -ai de zic. Și sunt mulți constanțe da, care. Da. nu. Cum, pei, stați acolo la mare și. nu. Nu, chiar nu. Care ai zice că sunt, nu știu, gustul și mirosul copilăriei tale? Dacă te gândești la un gust și dacă te gândești la un miros care să-ți aduc aminte imediat de copilărie? Mm, mirosul e. mirosul ăla de scoici, de. mirosul ăla de mare. Mm -hmm. Țin minte că veneam, mergeam Îl simțeam Până la că Stăteam până la maică mea Stăteam până primele Vreo două, trei săptămâni din Din școală, adică undeva până la, până la jumătatea lui octombrie Sau ceva uh -huh. și era și perioada Când nu era vremea așa bună Și mergeam tot, îmi plăcea să merg pe plajă Și să și simțeam mirosul ăla de, de scoici Așa de mare, de uh -huh. de, apă. de apă, da Și Gust? Pasionat și de un apă. gust? Gust? Nu știu, nu. Gustul e gumă nu știu, turbo, nu știu. A, cum am, bine nu, știu. Gustul turbo. <laughs> nu știu, era chestie care să faci. Cum era cum era relația cu ai tăi? Care era mai sever, care era mai indulgent sau cum um, se împărțeau rolurile în casă? Se împărțeau rolurile în casă. Um. Era bine stabilit. bine, probabil că întotdeauna în toate familiile, cam asta Tatăl e unul așa și mama e... Mai severă sau cum? Da, da, da. da. Uh, și da, care maică... erau regulile? Aveați niște, aveai niște reguli de care ți-amintești? Nu știu, ai nu nu avea făce. nicio regulă, adică regula că nu ai nicio regulă, da. era. Iar maica mea avea tot felul de chestii de-astea, mm, nu știu, neapărat, da, astea legate de școală, de... Să luăm la nu știu ce notă, la așa, să facem, să nu știu ce, să așa, să... Dar de ce nu ești bun la... Eu nu eram bun la mult. <laughs> și cumva a avut multă treabă cu mine. Uh, Taică mi-era mai relaxat așa și fiind și o fire de-asta mai boem așa, nu era foarte implicat în uh, capitolul reguli și uh -huh. hai să punem uh -huh. regulile... Punct. Dar ce crezi că ai învățat cel mai important de acasă? Cu ce ai plecat așa și zici că, uite, a, asta e, nu știu, treaba pe care am învățat-o cea mai uh, importantă de acasă? Nu știu, cred că, adică uh, mi-aduc aminte, pentru mine eu, nu știu, sunt așa, am o chestie de asta pentru ăia uh, șapte ani de acasă, pe care cumva mi se pare cei mai importanti uh, ani pe care, și asta se vede la, se vede mai târziu la oameni uh -huh. Și Am niște chestii de-astea care, Pe care le-am învățat Strict din, din casă Și Pentru mine tot ce înseamnă Pasiunea asta pentru, pentru Artă, teatru, absolut orice Vine de la taică meu și de la Și de la El cum era așa ca om și de la Avea o bunătate de-asta Pe care nu Pe care cumva Na, e foarte greu să o... Adică încerc să o... să iau cât mai mult din partea asta și o... Să dai mai departe. Da, da. Și, de... <gânt> nu știu, am... sunt niște chestii de din De cei șapte ani de acasă în care mi-aduc aminte de niște, niște chestii de asta și niște lucruri pe care le făcea el. Nu știu, asculta muzică clasică, era rupt așa cumva de realitate și pregătea rolurile alea, mi-aduc amintea... Am... Fix niște momente de asta, când mergea la teatru, mergea cu vreo oră și ceva înainte, pregătea rolul și am în continuare asta. Mergeai cu el la repetiții, la teatru, la, la spectacole? Da. Da? da? Sau în fine, cât mai multe, de cât mai multe Erau spectacole pe care le vedeam 20 de ori, știam replicile, știam. De asta ți e cel mai dor din copilăria ta? Uh, da, da. De. Da, nu știu, de momentul ăla. Era un moment când se termina spectacolul și după aia mă duceam și mă la recuzită cu toate chestiile, îmbrăcam toate costumele din spectacolul respectiv și fiind se termina noaptea cu el care încerca să tragă de mine la teatru de comedie aici pe centru vechi și nu mai voiam să mai merg acasă. Și totuși n-ai făcut teatru, vezi? Te-a convins să nu faci teatru. Da, hai că fost simplu. Nu, am o asta, am sunt motiv, chiar dacă nu uh -huh. pare. Uh -huh. Și am trac, așa. Când... Dar să știi că sunt foarte mulți actori care au trac și sunt foarte bun pe scenă. Că în momentul în care ți intri în rol, gata, ai uitat de trac. Da, dar ai trac acolo. Până unde acolo. Slăbești top păi Mai bine. Ești mai bine. Am da, cum? Până... Ai, fost, uh, ai fost și la grădiniță? Nu cred că da, nu știu, da. da. Dar la mine, la școală, erai, erai tipul de copil care, nu știu, spunea poezii la serbare, cânta, nu știu ce? Nu. Nu? nu mm -mm. Uh, Adică, din timitatea asta pe care o aveam, uh, chiar dacă știam multe poezii, că, de, exemplu, frică. de exemplu, da. De exemplu, eu uh, mergeam acasă și tai mi era. Uh, citea foarte mult. Uh, țin mintea, uh, dramaturgi ruși. Uh -huh. Era da. pasionat de partea asta rusă. Și atunci am început și eu să de descopăr cumva treaba asta, și pentru că mi mai ușor cu poezie, am început cu poezie și citeam și învățasem multe poezii de pe la esenin, de pe la. Și cu toate astea nu puteai să. Poeți ruși, dar nu-mi venea să mă duc să. Într-adevăr, când erau, da, să de da, să de da, ce se întâmpla pe la școală, pe acolo, da, mă și mai spuneam că te o... Că n-avei ce face. Da, și. Era așa, așa ciudat cumva Păi ea spunea acolo că ți luci cu părul creț Mă și spunea e nu știu ce Ai, nu a venit tâmpitul asta Să ne strice aici combinații Dar ce, nu știa că ți luci cu părul sau. Ce, ce să în gât asta uh, Da, nu, nu, nu, nu eram așa Și nu aveam emoții așa, indiferent ce așa Dar erai un copil popular așa la școală Ca să zic, nu? Da, eram, da, eram da? Că era ce spunea ai mea Că nu, nu m atuns, Eram unul cu blațe Pentru pentru vremea aia, nu? Da, nu știu dacă neapărat cool. Era cu lațele alea, cosetaică-mi. o eu, că tot mergeau o, nu știu, două, trei luni de zile cu foaie prin care îi spunea că trebuie să joacă, nu știu film și că nu trebuie să Ca mă să te tundă. Nu aș gata niciun film niciodată, dar da, nu mai contează. Dar sport făceai? Uh, făceam, da. da, Mergeam da. la orice. Când venea să ne ia să ne ducă la Îți ceva plăcea, sportulețe. Adică... Da, nu spuneam nu niciodată. Orice care avea legătură cu... Plecatul din nu, plecatul școală, de lașura, da. da, e o conferință, da, da merg da, la conferință, merg, merg dar mă pasionează asta mă mult subiectul, da da, da, da, da, înțeleg. Este chiar ce trebuia să învăț eu acum. Liceu unde l-ai făcut? În Constanța. Și cum l-ai ales? O? Era cel mai apropiat. Da. de casă. Era, da. Zi adevărul. Da, pe și la școală la fel, tot așa. Mm -hmm. Școala era undeva la, nu știu, mergeai... Două minute pe jos sau ceva de genul Bine, cred că nici nu știu, acum toată lumea e, adică tu știi mai bine asta, mm -hmm. te duci la școală, o școală șmecheră sau să ceva, nu? Nu? Nu te duci la o școală care e pe lângă tine, nu, pe lângă da, casă. Da, dar să știi că ducei, dar te pe lângă tine, dacă nu era un liceu, nu știu, foarte bun și vrei să mergi la un liceu foarte bun, te duci și mai departe. La liceu, da, dar la școală? La școală nu. La școală te școală la cea care aproape, da. că te duci la o școală de asta care era foarte aproape. Da. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. Avem avem, avem avem avem și publicitate. La radio cu Andreea Esca la Europa! FM. Cristian și monca cel care are blogului Travă, este invitatul meu de astăzi la radio. Am ajuns în liceu și vreau să te întreb, în adolescență ai fost vreun rebel sau ce tip de adolescent ai fost? Rebel, fără cauză, da, nu știu, da, da, da, destul de... de un mix de ăsta, de cred că dacă mă vedeam acum, acum eram, dădeam două palme, ziceam, stai mă, potolit, nu mă lasă tâmpenile. Da, nu știu, ca orice tânăr entuziast licean în care, pe care, na, probabil, cred, e, aceleași, aceleași tipologie, le știam pe toate, țin minte, pe asta? Cu, Aha, -mi. țin minte discuțiile cu taică-miu în care spunea te nu combina băuturile, că s-ar putea să nu facă bine, bine sau ceva din ăsta. Și mi se părea că e exact... Că ce știe el ce spune? Știe ăsta ce zice. Da, nu mă și eram, care la modă. Eram un soi de alchimist când ajungeam în fața băuturilor. <laughs> și a doua zi era în cap. Și a doua zi în cap și urma discuția, știi, dar ți-am spus... Ți ei, da, mi-ai spus, dar eu atunci ieșeam pe ușă și n-am N-am auzit tot N-am auzit chiar tot, n-am auzit ce-ai vrut să zici. Dar cu fetele erai, te plăceau fetele? Adică ai succes de ăsta, nu, nu, nu, nu, nu, nu neapărat. De ce, erai timid sau? Da, foarte timid, așa, și cum e, dacă... Duce, îi spunei ceva, dacă aia nu era atentă sau ceva din ăsta, nu mai, a doua zi nu mai o băgam în seamă, eram, deja mă supăram pe ea Da, aveai vreo metodă de asta de cucerit, nu știu, le scriești tu poezii, bilețele, ceva, nimic? Păi și cum, cum făceai curte unei fete? Nu știu, pur și simplu, Bună? Bună, da, bună Vrei să fii prietena mea? Păi nu știu, știu ce era la modă nu, nu mai țin minte. Nu, nu Am zis țin... că a fost acum 250 da, de ani. Da, nu, nu țin minte, așa, să, zici, adică să dus. Dar, de exemplu, ai avut o, aveam... nu știu, o dragoste de liceu. Toată lumea are o iubire din asta, din timpul liceului. Tu n-ai avut nicio n -n. iubită în timpul n -n, liceului n de care să-ți amintești sau nu știu ce? N-am avut, n-am avut. Incredibil. Nu. Dar ce fel de fete îți plăceau? Aveai măcar vreun tip așa de. o fetele, adică. <laughs> <laughs> Draguț, așa, cum nu știu. Na, gen... <laughs> dar nu știu, trebuia să fie într-un fel, nu știu, să zică ceva, să habarnăm. Mm. Asta, mai artiste, mai mm. un pic mai pe latura asta, mai pasionate. Să nu le placă bine, chimia sau. Da, să nu le placă chimia sau fizica da? sau desta. că nu mă Dacă mă spunea 2x2 și zicea că e condiționată treaba asta de, de alte lucruri, nu știam ce să fac, nu știu cât fac în 2 x spune după ce am înțeles, deci, nu ai ales teatru pentru că s-a terminat liceu n-ai ales teatru pentru că vrei să ai și salariu, cum ar fi, da, nu? Sau da. așa. Și uite că și, am ajuns un da, nesalariat. Da, nu știu, te-ai și să știi că tot acolo ajuns. Da, da, da. Și ai ales jurnalist pentru că ai considerat că nu știu de ce asta, că îți plăcea să scrii. Eram pasionat de sport uh -huh. și sunt și în continuare pasionat de sport uh -huh. și uh, la momentul respectiv, tata era uh, foarte bun prieten cu Ion Chirilă uh -huh. și uh, e, erau, a avut o relație foarte, foarte bună de prietenie și cu Iarina, familia noastră și cu Tudor, cu Ionuț, așa în, am crescut cumva împreună în teatru și așa. Și el fiind pasionat așa și de fapt când ne întâlneam, spunea 86.000 de, de întrebări și vedea că știu să răspund la toate alea sau în mm -hmm. la 90 dintre ele. A tot îndemnat pe tata să, să mă îndrume către jurnalism și către jurnalism sportiv mm -hmm. după aia. Lucru care s-a și întâmplat. Te-ai angajat din momentul în care erai student? M-am angajat din momentul în care eram student la Mediafax. Am lucrat vreun an de zile, după care... La știri sportive -am angajat sau la știri... Sport, sport. sport A, -am de început de la Mediafax. Da, da. da, mm -hmm. da. După care la sport.ro după care la ProTV din 2005 până în 2005. Știi că de fiecare dată când mai citesc pe câte undeva din interviurile tale, povestești că toată treaba asta cu o travă de la Felix. Da, ți s-a atras de la Felix Drăghici, care era redactorul da. șef al, al... Ioan Botezătorului da, Botezătorul <laughs> al redacției de sport din ProTV așa că am vrut să lămurim asta și să știi a, că am vorbit a, cu Felix. Stagic. Era un tânăr student la Mediafax și povestea în continuu despre diverse personaje din fotbal folosind... De apelativul și otrăvitul de cutare, de Nemestoi, că era vorba uh -huh. de regulă, pentru că era unul dintre cele mai sfumoase personaje. Uh -huh. Și i-am spus că este cuvântul care îl caracterizează, pentru care are o limbă scuțită de fiecare dată este virulent și cu cuvintele la el. Și i-am spus o travă și i-am promis că așa va rămâne numele și s-a întâmplat. Uh -huh. Dar cum era ca redactor sportiv că ați lucrat o vreme împreună? Uh, voua, a fost primul șef al site-ului www.sport.ro să spunem că au fost niște fuziuni de tinerețe pe care a trebuit să le temperăm împreună, și în cele din urmă Facebook a fost principalul element ajutător. Cred că era unul dintre cei mai uh, uh, jurnalistici cei mai complex de acolo. Scria destul de liric pentru jurnalismul sportiv, și la un moment dat discuția a fost: Te rog eu frumos să un blog, spune așa, blogul o travă, scrie acolo, te rog eu frumos în felul acesta, hai să renunțăm împreună la adjective. Și să fim cât mai conciși posibil, pentru că vorbeam noi atunci, lumea nu are timp de mai mult de de cuvinte în momentul în care consumă un subiect. Da, pe vremea când venea în redacție așa îmbrăcat și aranja cum el, așa, ți se părea un ciudat? Nu, nu mi s-au părut niciodată ciudat. Să spune că era David Bowie al nostru. <laughs> Ai un mesaj pe care vrei să îl transmiți pentru că o să te ascultă la radio? Uh, o travă, sună -mă. <laughs> Felix, jurnalistul sportiv, să nu folosim adjectivele. Da, da, da. Da, mă certa, mă certa grav. Că noi, na, scriam un text acolo, și după aia venea el și era un măcelar de ăsta. tăia din ele, din. Când, tot mă, când o să. Când tu vorbești așa în viața de zi cu zi, în viața reală, oamenii vor să. Se scotă să scoată panseluțele din da, textul tău. Exact, da, da. Da, spunem, a fost complicat să i să se pe telespectatori în momentul respectiv, de exemplu, să vă urmărească online și cu Facebook-ul și cu toată treaba asta pe care o implementați acolo. Era o chestie de asta de nu știa nimeni păi nimic, de aia zic, că nu cum... era, era foarte la început. Nu? Da, era la început toată treaba asta și nu știam, nu știam cum să eram doar entuziaști și am început dintr-un entuziasm, de asta și ne plăcea foarte tare, na, eram ți că, de exemplu, la Hai că Facebook-ul la Pro l-am făcut Cum l-am făcut, dar, de exemplu, la sport.ro L-am făcut prima dată Pagină de prieteni și când am ajuns La 5.000 știa ce să facem cu el <răși> <răși> Și nu mai putea nimeni Să mai facă, să, că nu era nici follow Să dai pe vremea aia După aia ne-a zis cineva, ne-a luminat Bă, da, ar trebui să faceți așa ah ok, bine, și am luat de la început i a rugat pe aia 5.000 să dea Like și în partea asta, <răși> Da, erau niște chestii de-astea care erau la... Adică na, erau la, la început, nu prea... Dar am crescut cu... Adică, da, le-am făcut în timp și fiecare mai bine cu o idee. Era o chestie destul de creativă. Și simți că ți-a folosit toată perioada tot, asta? Tot, tot, tot, tot, tot, simt că mi-a folosit. Uh, au fost niște ani... Uh, care -au, -au, adică nu cred că eram așa acum dacă nu ar fi fost perioada asta. Și dacă n-ar fi, n-aș fi întâlnit oameni ca Felix. <laughs> Care a fost cea mai mare teamă în momentul în care ai zis Gata, uite, plec de la job acesta fix Cum vorbeam, cu salariul lunar și cu nu știu ce Și Asta. o iau de unul singur Asta, că vine 30 ale lunii <laughs> Și te ia prin surprindere <laughs> Și la supermarket când te duci, nu Funcționează nu am, șis, am scris un text foarte bun despre nu știu ce Nu <laughs> l a citit? Nu da. ah. Costă 2 milioane A, ah, ok A, iar, 2 milioane da, și cu toate nu... astea ai decis să faci pasul Da, da, până la urmă urmii, O aveam și pe nevastă mea Care era din uh, un exemplu Pentru mine de freelance uh, Raie și în O momentul... cunoscuți pentru că Trebuie să le spunem ascultătorilor Că soția lui uh, lui Cristian uh -huh. Este Diana Enciu sau Diana fabuloasă Pentru cei care le urmăresc Pe fabuloase pe, În diverse social media um, Ia, deja lucrarea TV când ai cunoscut-o Da, ne ah, am cunoscut-o pe okay. ea în 2013 Noi uh -huh. împreună Și eu am plecat Și faptul 2005. că ea putea să trăiască Să zic, dintr-un da, freelancing Te-a te fost un exemplu că, uh, na, că nu trebuie să fii atâta angajat Atâta vreme cât eram Doi într-o casă care Nu făceau asta na, Dacă unul dintre ei face și e ok Poți să fac și al doilea adică nu e Da, da, de pe panică. de altă parte puteai să te gândești altfel Uite, ea face asta și măcar eu să rămân la salariu fix Că cine știe ce se întâmplă? Nu, ea m-a îndrumat către, către treaba asta Și m-a încurajat destul de mult În perioada aia Să încerc să o țin așa cât mai mult Și să mă ocup mai mult de, de treaba asta Și pentru mine a fost un exemplu Și întotdeauna În tot ce a însemnat treaba asta da, hai să povestim puțin Cum ai cunoscut-o pe Diana Ați online Că voi cunoscut... sunteți veniți din online amândoi oh. V-ați cunoscut online da. Nu online ne -am, Adică bine ne, ne -am, Mai vedem la diverse evenimente Dar eu, tu știai de ea de, din online Da, eu sau? știam de ea din online uh -huh. Și Ne tot întâlneam Dar pe principiu Eu știu cum sunt Cum am zis că sunt foarte Timid foarte timidă, fă, îi scriam după ce mă întâlneam cu ea, îi scriam uh, și eram Bună, foarte... te-am văzut. Te-am văzut, da da, da, da. Ca să știi că te-am văzut în să sensul știi, ăsta. Ca că era îmbrăcată, adică pare e un mesaj imbrăcată. de la super dubios, știi, de la un sandilău de ăsta. Te-am văzut cum era îmbrăcată. Uh, da, și ea a răspundea? Și ea răspundea și după aia iar ne mai vedeam la, așa, după care m-a ne-am întâlnit. Dar, dar nu, nu vorbești deloc când vă vedeți. Uh, Sau bună, nu, bună, vreau cumva? Nu, eu nu, nu, uh, nu, nu prea, nu prea. După care mi-a zis să ne întâlnim odată și uh, deci nu a, am putut eu te-a să... abordat, ca da. să zic așa. Da. Bine, pe atunci stai ca să spună, ia povestea direct, Au, ca o, să nu zici o, cumva și povestea? să nu ne potrivim a. și să avem probleme, știi? Hai, uh, ia să vedem. Okay. La noi, cuceritul s-a durat foarte mult. Ne-am tot privit în aceeași cafenea vreun an de zile fără să ne vorbim. M-a ignorat foarte tare și discutat doar cu prietena mea, Alina. Și la un moment dat l-am cucerit eu pe Cristian. Eu am luat în mână fruele și am dat un mesaj l-am invitat să ne întâlnim. El m-a refuzat și în momentul ăla mi a tras două palme și am zis Doamne, nu pot să cred ce mi s-a întâmplat și am zis că nu mai vreau să-l văd niciodată. Și la o săptămână după ce am fost refuzată, M-am trezit cu el la masă, la aceeași la cafenea în care ne vedeam de fiecare dată. Eu aveam o întâlnire de business, iar el s-a așezat la masă și de atunci n am mai scăpat de el până acum. S-a și mutat la mine după trei luni de zile, fără să-l invite nimeni, deci cam asta a fost cucerirea la noi. Ce-ți place cel mai mult de el? Că mă accept așa cum sunt și îmi place că este tolerant, e mereu acolo lângă mine și mă face să mă simt universul lui. Și e ceva care te scoate din minți la el? Mă scoate din minți când uh, devine foarte comod. Uh -huh. Și nu, va, nu mai pot să-l scoți din rutina lui, care rutina lui înseamnă muncă, muncă și iar muncă. Ești geloasă? Doamne! Nici n-ai pomenit așa gelozie și sunt de o pozisivitate, uh, ceva a ieșit din comun. Da, sunt foarte geloasă, oricare la atinge riscă să-și piardă mâna. <laughs> dar el ți se pare că e gelos? Aparent nu e gelos, dar are momente în care mă taxează din și mi-a atenția dacă am pus ceva nepotrivit sau am făcut ceva nepotrivit. Ce crezi că ar merita să știm despre el și nu știm? Dincolo de tipul care e un foarte bun entertainer și poate să vorbească despre orice și râde foarte mult, dincolo de omul acesta e un om foarte foarte bun, foarte sensibil și care din păcate e și ușor de rănit. Și zic că e un tip de personaj mai rar întâlnit prin rândul mascurilor în ziua de azi. Tu cum îl strigi? O travă sau iubire? Dacă ar fi să alegi, nu știu, o amintire extrem de frumoasă legată de el, ce ai alege? Aș alege momentul în care ne-am văzut la altar în biserică și a fost, cred că, singura dată în viața asta că n-am putut să-mi controlez emoțiile și stările și privirea aia nu o să o să pot șterge niciodată. <laughs> și plâng. E ceva ce ai zice, uite, asta am învățat de la el? Da, am învățat să iubesc. Ca să la să fac. Bă, dar cum nu, de nu te dus tu la prima întâlnire? Cum te invită fata asta superbă și așa, își ia inima în dinți și tu nu te duci? Da, e mai greu de povestit. Da? Da, pentru că. N-ai vrut să te dai interesant. Nu, nu, aș hmm. fi vrut să merg. Doar că am stat pironit în casă vreo. 3 zile pentru că am mâncat niște somon care era un pic uh, și nu, nu e nici fel de glumă chiar asta e povestea reală Adică... Nu te-ai dus pentru că era stricat la stomac Da, asta da, să da, spui, da exact asta încerc să spun și în alea 3 zile uh, am singura deplasare a fost la un supermarket și să iau hârtie igienică. Asta a fost singura plecare din casă. S-a întâmplat undeva gen da. sâmbătă de seara sau duminica seara Da. Și -am, am ieșit din casă, cred că Marți sau ceva, Miercuri, cred că ceva în genul ăsta. Deci, când te invita fata, practic, tu te exploatezi exact. atât de tare încât în momentul duci da. Știu, Bine, eram de cozi înainte, eram. Adică eram și te uh... gândești că nu poți să accesezi banii. Da, am zis ea. că, bă, și da, prima da, oară. Da, asta n-ar fi. Doamne, să vadă că poți era, să faci da, așa da, ceva. Da. Sau... Da, poate să vadă mai târziu, pentru nu acum, așa. A, Nu era a... momentul potrivit. Da, da Așa, azi, pare da, că. Dar vezi că putea să se fi supărat și să nu mai. Da, da. să se termine. A fost să fie, ce să mai. Da, da, după aia, când am putut. <laughs> când am putut m-am dus pestea ea la, la terasa unde, unde era cu încă o, o fată care nu încerca să vorbească despre niște era o masă plină de bijuterii, nu știu ce, cu tot felul de de-asta și eu m-am dat acolo la masa aia și am zis ok. Bună sunt eu de săptămâna trecută, scuze-mă, am revenit, am avut o mică, am văzut, am un delay și de-asta. Eu înțeleg după două, trei zile, da, și când înțeleg. Da, și nu, de-asta, asta a fost motivul pentru care n-am putut să... Da, da, până la urmă, nu pare, și dacă ești aș fi zis în seara crezi că ar fi înțeles? Nu. Nu. Da. Cred că nu, și cred că îți că faci mișto de ea. Nu, și după aia m-am. tot întrebat, dar de ce? Dar, nu știu, dar atunci, în seara aia, dar ce s-a întâmplat? Și în final e da. adevărul. A? Păi, da, ce era? Da, ascuns? Și ascuns? <coughs> nu ce să ce scunzi. Era un moment de asta, Care așa s-a întâmplat. Da, mi se pare fie. că se plânge că muncești cam mult, și mie, din potrivă, mi se pare că ea muncește în de mult nu mai înțeleg nimic. E. Ea, ea muncește și are multe chestii de făcut. Eu, de exemplu, am uh, momente de-astea în care simt nevoia să, să, să scriu sau să, să citesc, să mă uit pe tot felul de chestii și atunci mă pierd cumva în uh, ce fac și mă mai are câte o flam flamă de-asta, gen tot felul de chestii sociale sau -s -s -s, și nu mai sunt om uh, o perioadă. Adică am mai fost niște chestii de-astea când mă mai luau o flamă și... Eram un filmul meu o, o lungă și perioadă Și se pare că ești absent uh, Eram absent, uh -huh. eram, că au fost Momentele Piața Victoriei și tot felul de momentele Astea în care am fost absent Fizic, nu mai eram pe nicăieri Adică eram doar pe acolo o vreme știu că nu v-ați afișat împreună, deși erați împreună, a fost vreo metodă de marketing sau pur și simplu. Nu, nu știu. asta. Nu, nu știu, nu. La, la început da? nu știa despre da. voi așa, nu? Nu, nu știu asta. Nu? -ați dat... Nu N am avut. Nu ați avut vreo strategie. Nu, niciodată nici asta cu, palata, și nici acum, cu când... feții, cu nu știu ce. Nu uh -huh. a a am fie. avut niciodată niciun fel de strategie, nimic. Nu, nu știu. Și acum, de exemplu, nu știu, mă gândesc fiind amândoi în același job cumva vă gândiți la ce evenimente să mergeți împreună, la care nu mergeți împreună sau cum se întâmplă de obicei. Păi sunt evenimente astea la care mergem împreună Că sunt... am sunt amândoi invitați sau? Da, gen așa Sau ea are mai multe evenimente la care merge Eu nu sunt atât de... Și tu nu simți nevoia să mergi și tu când se duci nu, ea? Nu, nu că nici nu sunt mare fan Tot felul de trăzmări care se întâmplă Prin toate colțurile orașului Adică... Dar aveți multe proiecte împreună? De exemplu când vin, nu știu, clienții da, Aveți clienți da, pe sunt, care... Sunt, sunt, sunt, sunt, sunt Sunt... sunt uh... Bine, cumva am încercat să delimităm toată treaba asta, că să nu o ducem. Că erau, erau clienți care spuneau cu ei doi na, cumva noi încercăm să facem o treabă, adică ele să, sunt împreună. Pentru că Diana este cu Alina, da, prietena, prietena ei în această febră. treaba răs. asta de atât da. vreme și așa, cumva încercăm să facem treaba asta, să mergem. Într-adevăr, dacă e o chestie de asta de cuplu sau de așa, da, încercăm să o facem. Dacă nu, încercăm să facem toate împreună, într-un pachet trei luni ca șampon. <laughs> Dar n-ai fost niciodată gelos că petrece mai mult timp cu Alirea decât cu tine? Nu știu, că sunt perioade în care da, stau... sunt perioade în care sunt ele plecate mai mult sau nu am niciun fel, nu am asta cu adică nu nici n-am înțeles ce a zis ceva, cu are niște întrebări la un moment dat de care le nu știu ce, nu am asta cu gelozia mm -hmm. nu n-am nu... avut-o niciodată nu știu cum e ca să nu uit câte tatuaje ai. Nu știu, vreo 3, 27. 27? Și Tam când te apucă nebunia asta cu tatuajele? Păi nu știu, acum vreo 5 ani, 6 ani, ceva. De unde până unde? Era. De... Am vrut. Am făcut primul, mi l-am făcut în, într-o zi. Am vrut să ne facem amândoi în același timp. Tu și Diana? Și, da. Uh -huh. Și ne-am dus la un, la un salon și ne programase peste 6 luni sau ceva nu ăsta sau în 20 de minute sau ceva nu ăsta. Și mai zis, ok, varianta în 20 de minute. <fie> <fie> Rămâne asta. <fie> și așa a apărut primul. După care mi-am făcut un film pe care l-am avut în cap cu niște momente și lucruri din copilărie, adolescență, familie pe care le-am le pus în, în aplicare printr-un printr -un tip care mi-a făcut toate tatuajele pe, pe care le am. Sunt făcute, 90% dintre ele sunt făcute de, de Teo, de la Machina Electrică, care a înțeles așa filmul din care eram eu și mi-a desenat el, mi-a măzgălit, așa e vorba lui. <gântu -i> <gântu -i> și Diana s-a oprit la tatuajul respectiv. Iana s-a oprit la Da, uh -huh. nu, mai are încă două tatuaje foarte mici uh -huh. pe lângă cele pe, pe lângă uh, tatuajul ăla pe care l-am făcut noi atunci la 20 de minute. Acum sună <laughs> acum nu <-i> preț preferențial. <laughs> jumă, prefer, preferențial. exact, s a am mai făcut încă două tatuaje, dar eu am tot continuat. Și continui. Și m-am oprit la un moment dat. Uh -huh. Nu, m-am oprit acum vreo 2 ani de zile. Uh -huh. 2-3 ani de zile m-am oprit că Că nu s-au mâinile. Nu, da, am <laughs> doar două. Nu mâinile. sunt pot și m-am obrit. <laughs> dar mai am mai am loc și mai am și idei. Dar există ceva ce ai spune, asta nu o să fac niciodată? Uh, știi cu niciodată asta cum e? Cu... Uh. Adică, da, sunt lucruri pe care nu le-aș face niciodată, care, despre care aș putea să spun acum că nu le-aș face niciodată, dar, da, știi cum e, se mai schimbă lucrurile. Dar am niște, niște lucruri pe care, da, nu le-aș face niciodată, sau în fine, nu... Ce? Dar nu știu să zic în momentul de față... Nu știu, ai intrat în politică? Sau? Nu, uite, nu, Vezi? nu. Am găsit deja unul. Da. De ce? Hmm. Nu știu, mi se pare atât de... Adică, nu știu, e cumva de tot ce vezi, sau în fine marea am oamenilor pe care îi vezi, care se învârt în jurul acestei, acestei lumii, nu știu. Te face să spui nu. Te face să dai <gătări> doi pași în spate și să te gândești că mai bine dă niștit așa cum... Și nu știu, cred că trebuie să fii dintr-o cocă de politician, iar eu nu sunt. Eu sunt un om normal și civilizat. Nu... No. <gătări> Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. La radio cu Andreea Esca la Europe FM. Ne întoarcem cu două rubrici simpatice. Prima yeah. se numește Back to Back. O să ne întoarcem spate în spate. Ja, hai, da, ia, hai, întoarce-te. Da, și microfonul cu tine, da? da? Ca să rămâi acolo să auzi ce spui. Back to Back. Eu am să încep o propoziție și tu o să o termin, da? Așa, gata? Gata. Yeah. Numele meu ar putea fi... Calistrat Hogaș. Sunt? <ră> Sunt român Arăt ca... Brad Pitt când era tânăr <ră> Miros ca... <ră> Salvatore Schilaccio Orice <ră> nume de italian mirose frumos Mă simt ca... Ca la 18 ani Fac un zgomot de... surzitor, de motostivuitor de... Am un gust de... De gumă de aia de care am vorbit mai devreme Ultima mea realizare a fost... Să vin până aici. Aș fi perfect dacă... Aș fi la fel ca acum. Mi-e rușine de... Nimic. Aș mânca oricând... și cu brânză și smântul. Pentru bani aș face... Ce aș face? Și fără ei. Nu iubesc deloc... La... La țara. La, la, la mediul ăsta. Viața rău. la țară. Viața la țară, da. Muzica este superb. Hai, ia, hai să ne întoarcem mai terminat, hai te-ai trecut de prima rubrică, ești bine. Da ce, ce locuri mișto ne recomanzi pentru, nu știu, o masă în oraș, o cafea bună și să știi că nu trebuie să fie neapărat din București, că ascultătorii noștri sunt peste tot în țară? Uh, mm. O cafea bună în, în București, în locul la unde ne mai întâlnim noi da. la t Așa. pe strada Dianei uh, Let's Coffee, o cafenea bună în Cluj, unde uh -huh. ai fost tu de curând. Uh -huh. E un loc foarte frumos. Uh... Restaurant să... să mâncăm undeva? Restaurant să mâncăm. Uh... Păi, nu știu, la prietenul nostru Hedean. Așa. Aici, nu? Uh -huh. La, la Mitic. Mitic. Da. Uh... Restaurantele de de la... Mie îmi place la pinul la Cluj, de exemplu, că tot timpii că îmi zic, zic ceva din București, pe am mă gândesc la Cluj, nu știu da, da, ce. Da. N -n -n... stai mai mult prin restaurante la Cluj? Da, nu neapărat, e, da. E o atmosferă da, care vine cu... Da. Și m-am gândit că tu ai fost la Cluj acum de curând da, și... Și să se lege. S -s se lege, da. Și Norade, am văzut că ai fost și în Și în Oradea, e frumos în Oradea. Sunt și niște cafenele de specialitate, sunt și niște restaurante bune. Da. E Da? Mi-a plăcut foarte mult orașul Și la Constanța? Trebuie să ne zici ceva din Constanța La Constanța, da, la Constanța Hai să ne este ceva drăguț Este un loc care se numește Rumen Și unde se mănâncă foarte bine Ioan este băiatul care are locul E un uh -huh. băiat foarte mișto care are și o plajă Unde se face surf uh -huh. la mare Pe la, pe la Modern acolo uh -huh. cumva un loc foarte frumos în care dacă n-ai fost te invit să mergi. sunt tot felul de loculețe și prin Constanța acum, uite Botanica de exemplu, e un loc foarte frumos, e o curte, e o casă vechiuță așa și cu o curticică unde se fac dinuri foarte bune, Sunt niște uh -huh. băieți care niște băieți care fac niște ginuri foarte bune acolo și e un loc foarte foarte frumos. Sunt multe locuri frumoase. Pentru restul să se uite pe blog la tine, nu? Să le spunem da. ascultatorilor, uh, să intre pe blogul uh, trebuie să vadă restul locurilor. La teatru, la film, ori. unde să mergem în perioada asta? La teatru, la teatru să mergem oriunde putem să mergem. Doar să mergem? Doar să mergem. Da, sunt niște piese pe care le-aș recomanda. De exemplu, Deșteptarea Primăverii la Teatru Mic este o piesă foarte frumoasă. Uh -huh. cu un grup de actori foarte, foarte talentat și niște băieți și fete tineri foarte, foarte, foarte buni cu trupa firma care cântă tot spectacolul live uh -huh. e un spectacol foarte bun Ținutul din miezul verii, nu știu dacă ai apucat să-l vezi sau da teatru mic, e un spectacol uh -huh. foarte bun la un teatru, niște spectacole, niște spectacole foarte bune pe și am văzut acum recent Pus de Andrei Șerban, sunt, sunt spectacole bune pe la tot felul de teatre, pe la Bolandra, pe la, la teatru Act, de exemplu, am văzut niște spectacole foarte bune în ultima perioadă. Constelația lui Radu Iacoban cu, cu el și cu Ana Ularu. Sunt multe spectacole bune. Și film, ai văzut un film bun în ultima vreme? Film, am văzut recomandă? filmele pe care le-ai văzut și tu. Da. Gomera, Mo, uh -huh. Monstri, filmele astea românești care mi-au plăcut. Și care sunt foarte văzute. Bune și care trebuie văzute, da, pentru că sunt... Uh, sunt bune, -ai, indiferent. Adică chiar discutam zilele trecute, nu mai știu cu cine vorbeam, și ziceam despre asta, că despre ideea asta de film românesc, unul care e cu ciorba și nu știu ce... și încercam să-i spun că nu, adică, na, ce s-a mai făcut în ultima perioadă nu mai e cu ciorba aia care se tot încălzea și dura mult, adică... S-a mai răcit ciorba. S-a mai răcit și ciorba, da. Și sunt niște filme care sunt bune, adică mie mi-a plăcut Gomera, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut Mo foarte mult, mi-a plăcut Moștrii, mi-au plăcut... Uh, uite, acum intră de la... de, pe, de la final lunii seria nouă de la Umbre. HBO, da, mm -hmm. la Umbre, care... Na, E, am văzut primul episod din Din seria asta Și mi s-a părut foarte, foarte bun Cred că cel mai bun pe care l-am văzut până acum Din tot ce am văzut Și dacă ar fi să mergem undeva într-o vacanță Că se apropie vacanța de iarnă Ce loc frumos ne-ai recomandat? Nu știu mm. când te gândești așa la vacanța de iarnă Pot să zic eu unde Unde-ai fost tu? Că merg tot timpul merg unde-ai fost tu <laughs> Merg la Londra <laughs> Acum în două săptămâni. Uh, mie îmi place foarte mult, uh, îmi place foarte mult, nu-mi place foarte tare Londra și în perioada asta de iarnă și de. Uh, e că bine, e un oraș care nu cum să nu-ți placă Și îl uh, recomand. După aia o să mergem în. Uh, o să mergem în Colmar, Că n-am fost niciodată. Și am înțeles că e foarte ok în perioada asta de. și în perioada asta de sărbători, Crăciun și nebunii cu tot fel de trăgulețe. Păi Bă, așteptam... să mergem la Strasbourg. Ah, deci aveți uh... da. Avem un traseu, tot. Da. E tramvaiul de Strasbourg. 41-ul la de întoarce <laughs> păi în atunci așteptăm să vedem ce cine ziceți după ce veniți. Da. Să mergem sau, și noi sau O să mi zici tu niște lucruri, da, niște locuri nu de la Londra. O să mă gândesc, da. da. O să mă gândesc, o să spun. Uh, 10 întrebări esențiale și ai scăpat de mine. Acolo. 10 întrebări esențiale. Care crezi că este clișeul despre influencer care este adevărat? Clișeul care este adevărat... Mm. Uh... Faptul că mulți uh, nu au cumva o coloană vertebrală destul de bine pusă la punct, adică la modul că, pur și simplu, din vari motive, tind să te bată vântul în toate direcțiile și atunci nu mai ești credibil. Dar asta cumva o înțeleg. Adică înțeleg pe oamenii care care fac asta, pentru că, na, cumva sunt strâmbiturați. Fiecare are motivele lui. Și fiecare da. are motivele uh -huh. lui să facă treaba asta. Dar cred că, azi cu cremuța aia, mâine cremuța aia la altă și toate sunt geniale sau nu știu ce, cred că cumva lumea mai devreme sau mai târziu se va prinde că una dintre ele nu e atât de... Genială care, ca sau, cealaltă. Da, ca cealaltă. <hă> și, și cred că, dacă probabil că, dacă o gândești, și asta cred că e valabil în orice, dacă o gândești pe termen scurt, da, s-ar putea să fie un câștig pentru tine Că-s bănuți de pe la mai multe cremuțe Dar pe termen lung s-ar putea să Pierzi niște lucruri Și niște oameni și niște Proiecte pentru că na, Cumva, dacă nu Că nu mai e credibilitate Nu mai așa așa, credibilitate, deci. eu cred că asta e principala. Dacă asta e pierdut-o Amin, adică nu cred că Știți, eu sunt ăla care și-a pierdut credibilitatea Vreau să o recuperez, cred că e mai greu Când te uiți în oglindă, ce-ți spui? Îmi spun că întotdeauna se poate mai bine și că puteam să fac alte lucruri și mai bine și mai bine și uite, dacă făceam asta acum și dacă ieri și dacă acum nu știu cât timp și dacă făceam și dacă, care și dacă este, aveam și dacă nu aveam. Care este luxul pe care nu poți să ți-l refuzi? Uh, lux? <laughs> nu știu, n-am. Nu știu, luxul, ce? Nu știu, să dorm până la 10, habar Asta nu sunt un nou matinal, și da, într-adevăr, mă bucur să dorm până la mai târziu. Mă bucur să merg în vacanțe și să merg în cât mai multe locuri. Dacă asta poate să fie un lux, luxul de a sta o oră la cafea, la cafea și de a vorbi despre tot felul de témpenii. Da, nu mai lux, nu mai lux. Lux și opulent. Exact. Care este cea mai cunoscută persoană din agenda ta telefonică? Cea mai cunoscută persoană Păi, tam, numărul tău, numărul chirilă, <laughs> smiley, și... bartuș, <batoșână, laughs> hădean, ăștia, cam ăștia sunteți. Sex dimineața sau seara? Sex dimineața sau seara? Uh, sex dimineață, seara, la prânz și... <laughs> zici, și da, super ofertă, acum ofer, sex dimineața seara, la prânz, la... Când e? Doamne ajută! Doamne ajută, exact! Care este cel mai mare regret? N-am. Nu. Sunt un simplu, n-am ce să regret. Ce <laughs> Ce grupă de sânge ai? A2 sau, cred că... Sau e autostradă, nu? <laughs> <laughs> cred că A2, da. Ce-ai face, ce face dacă ai fi femeie? Pani. <laughs> cu cine face bancul cu lopata Să-i să întorc cu lopata Cu cine la... vrea să te blochezi în lift? În lift? Cu cine mm. să mă blochezi? Mm. Nu știu, dar ce? E? Are și urmări asta? sau? <laughs> Depinde de tine dacă are da? urmări Da, da. da. Nu știu, sunt niște băieți și fete care am, pentru care am. Dar uite, de exemplu, mi-am dorit foarte tare, mi-am dorit foarte tare. Am o gașcă de actori care îmi place extraordinar de tare. Din categoria ceva care mie mi se pare din SF și întâmplarea făcea ca într-o zi pe centru vechi, unul dintre ei să-și facă apariția a gale pe o stradă din centrul vechi, cred că franceză era sau ceva, William Defoe, e domnul, și așa, senin s au oprit, eu am ieșit ca un tânăr mega entuziasm, de obicei nu prea mă, nu prea mă duc, mi rușine de oameni să mă duc așa la ei, dar m-am dus cu aplomb așa și păi a întrebat unde... Dacă se mănâncă bine, zis, da, se mănâncă bine acolo restaurantul unde eram, a venit, s-a și la altă masă, a mâncat, a fost legat regulamentar. Uite, cu el m fi blocat în lift, dar sper să-l să repare, adică, adică nu mi-ași dorit să rămân cu ele am de fo în lift forever. Nu, nu aș fi vrut asta, să fie reparator. de. Să ajungă reparatorul, să meu, de reparatorul de lift. meu de lift. Să reparatorul meu de lift, Elevatorul meu. Care ar fi titlul unei piese de teatru despre tine? Dolce fărniente, <laughs> Și se numește, e titlul original. Cristian, îți mulțumesc foarte și mult eu îți pentru mulțumesc. participarea la această emisiune. Să știi că, uite, de exemplu, acum o să fac o mărturisire de asta pe care nu am făcut-o. Dacă mi-aș fi dorit să mă invite cineva la o emisiune în România, mi-aș fi dorit să mă inviți tu. E, gata, da. gata, -a, situația a fost rezolvată, dar, vezi? Vreau dar să pentru... povestești oamenilor ce... Că, se vede undeva, nu că e filmat, nu? Asta. Da, se vede, da. Deci da. scrie Elvis pe mine sau da. ce? Da. Pentru, că, pentru că o travă m-a recomandat un magazin foarte frumos din Arad, unde se găsesc aceste lucruri minunate, făcute, nu știu, pe un vapor, poate, sau ceva, sau într-o țară, undeva. De cum le făcute pe vapor? Adică ele nu pot aceste, făcute aceste glume, aceste jocuri de litere care să. Da, dar era niște o treabă serioasă. Da, era o treabă serioasă, da. Să... Dar cum se fac pe vapor <laughs> pentru că... Adică nu poți să le faci pe sol, trebuie să mergi când <laughs> exact. le faci... Deci, păi în de se, fac? se pare că sunt făcute în mișcare? Ah, ba da, ah. Asta, de asta Vreau e recolta, de, de asta e de aici. Da, de aici vine, vin ah, vine okay. asta, că sunt făcute pe înțeles, vapor. Am înțeles, deci sunt tot în mișcare. <laughs> Deci îți mulțumesc și vă și mulțumesc, mulțumesc și dumneavoastră și ascultătorilor Europa FM și vă rog să descoperiți blogul lui O în cazul în care nu-l știți deja, Deja, pentru că merită și să-i urmăriți postările din social media. Iar eu vă aștept sâmbătă viitoare cu noi povești pentru oameni mari. Ne despărțim pe ultima alegere muzicală a lui O Travă. Ce mi-ai mai dat? Plasibo. Da, ți dat Every Placebo. You. E o piesă Every care... Me. Da. E o piesă care mi-aduce aminte de liceu, de zonă, de perioada aia când... Am... Când încurcai băuturile. Când încurcam băuturile, uh -huh. dar eram alchimistul și uh, e trupa mea preferată Ever Placebo, după care am descoperit-o după piesa asta și am tot văzut-o, că vreo 10-12 ori prin concerte, pentru tot felul de locuri. Păi, hai, hai, să ascultăm. Na, la radio cu Andrea Esca, la Europea FM.